a ničím nerušený podielkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman a budem vás prevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnou vysielači. Myslím, že už môžeme bez ilúzií povedať, dôvera je preč. Nádej, že politická moc dokáže akokoľvek sama seba opraviť a zmeniť svoje činy v prospech jej voličov, je mŕtva.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 Prestaňme byť v vo vlastnej krajine a staňme sa exekútormi činov stredných politikov. Spojme sa, zobuďme sa a naštartujme zmenu, ktorá vráti moc do rúk nám, ľuďom. Poznaj minulosť a poučasnej. Nenadarmo je potrebné tuto vetu opakovať stále dookola. Jedine znalosťou dejú minulých pochopíme našu cestu a konečne nebudeme opakovať chyby, ktoré nás prevádzajú naprieč celou našou históriou. Preto ak chceme vedieť ako ďalej, potrebujeme ľudí informovať a vzdelávať, aké je prebehli nielen na našej planete, ale samozrejme hlavne na našom a okolážu terajšieho územia. Aj dnes preto pokračujeme v odhaľovaní prekvapujúcich a pre niekoho aj neuveriteľných zákutí dejín našho európskeho a azijského kontinentu. Každopádne, ako vždy hovorím, ak chceme vedieť, ako ďalej, musíme nahliadať aj do našej minulosti. Dnes sa preto, tak ako minule, už v 13. časti pravdivých dejín slova vydáme na cestu do našej dávnej minulosti, no nie tej, ktorú poznáme z učebníc dejepisu. Pozrime sa na alternatívny, no pravdivý pohľad na dejiny našich predkov. Mojím hosťom je vám už určite známy človek, osobnosť, ktorá sa tejto téme venuje s hlbokým rešpektom, zanietením a roky hľada súvislosti ktoré boli zámerne prehliadané či vymazávané. Privítajte so mnou Oskara Svengroša, autora rozsiahlej publikácie Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov. Oskar, vitaj. Prajem, dobrý večer. Pozdravujem ťa, zdravím všetkých poslucháčov. Ďakujem. Takže ešte obligátne. Aj dnes môžete taktiež volať na telefónne číslo do štúdia, plus 421-48381-0101 alebo písať vaše otázky na e-mail studiozavináčslobodnývysielac.sk Takže, úvodné slovo máme za sebou. Oskar, nech sa ti páči, pokračujeme tam, kde minule skončili. Možno nejaký krátky sumár predchádzajúceho predchádzajúceho tam, kde sme skončili, aby sme priamo obedeli nadviazať na Alanov najznešnejší sarmatský rod urodzeného pôvodu. My sme hovorili o sarmatoch, najprv tak všeobecne, kde mali ich sídla, hovorili sme, že súčasťou toho sarmatského sveta boli teda aj um, Srbi a aj Chorváti, spomínané si, že sú spomínaní teda všade spoločne, že tú logiku toho viac ja menej toho spoločného objavovania sa na územiach, teda vedľa seba, je zvláštna a že vlastne ešte čaká na svojho objaviteľa, ale ako spätne, keď sa teda pozrieme aj v súčasnosti, všade sa teda nachádzali tí Chorváti alebo Chorváti a Srbi vedľa seba, No a s týmto sme viac menej skončili e, s, tými, s tými srbmi a teraz by sme mali prejsť na dominantný sarmanský kmeň, a, ktorý sa nazýval Alani. A to prepojenie na ostatné tie sarmatské kmene, ktoré sme spomínali, je a, viac vrstevné, viac by som povedal a, a, spektrálne. Takže poďme teda pozrieť sa na to a... Možno teda aj vyskytnú sa nejaké otázky, na ktoré potom môžeme teda rozviesť to aj ďalej do, teda do, do detailov. Takže máme veľkú kapitolu, ale ani najznišenejší sarmacký rod urozeného pôvodu ten názov, že sa, uh, urozeného pôvodu uh, je len citácia, uh, myslím, že to napísal Amianus Marcellinus, uh, je to vlastne jeho citácia, teda, že Alani boli uh, sramatí urozeného pôvodu. A týmto uh, nadpisom to chcel dať do popredia, alebo urozený pôvod uh, znamenal, teda, že to nebol hocikto, že tam bola nejaká genetická rodová línia, ktorá bola významná. Hej. A jediná významná a, genetická línia alebo rodová línia v oblasti, kde sa vyskytovali alani, boli len nositeľi a haploskupiny R1A. No ale poďme teda na samotný text. Alani boli najvýznamnejším srbackým kmeňom. Východní alani boli nazývaní Srbi, Chorváti či Aorsi. Vnútrokarpatské prepojenie umožňuje uvažovať aj o širakoch ako o Alanoch. Meno Alani sa uvádza v letopisoch čínskych, gréckych, latinských a arabských. Verzia asi osy naproti tomu uh, georgiánskych, arménskych, ruských a škandinávskych, ku ktorým treba pripojiť aj jeho dnešné používanie u uh, gruzov a rusov. Podnadpis Urodzený pôvod Alanov ani sú súčasnou historiografiou, charakterizovaní ako indoeurobské kmene iránskeho pôvodu. Viacerí starovekí autory ich radia medzi skýtou. Amianus Marcellinus je konkrétnejší a uvádza, že pochádzali od masagetov a dodáva, že nevedia, čo je otrostvo, pretože všetci sú splodení z urozeného semena. Sú urastení a pekní, majú stredne plavé vlasy, nahaňajú strachu svojim pohľadom. Ďaká ľahkým zbraniam sa pohybujú šikovne a rýchlo. Boli známi kvalitnou zbrojou. Peši bojovníci využívali bojové železné sekery s dvoma ostriami. Už len tento opis odbočím teda už len tento odpis jednoznačne charakterizuje, že ide o indoeurópsku teda rasu a pardon, jediná indoevropská rasa vo východnej Európe a vlastne v tej západnej Ázii bola, ako som už pomenal, haploskupina R1A. Podľa Herodota masageti ako predchodcovia Alanov boli pôvodom skické kmene, uctívali slnko, čiže vidíme tu vlastne kult slnka, charakteristický teda pre územie Karpatskej Kotliny, boj viedli na koni aj pešo. V boji používali oštepy šípy aj jej obľúbenou zbrajou boli bojové sekery zvané sagaris. Samotné sagaris, len g si vymeníme za k a máme sakaris, to zvaná sekera, po slovensky či v jazyku iných slovanských národov. K Kvírové zbrány a brnenia používali len meď a zlato. kraj Masagetov Herodot na východ od Kaspického mora do oblasti povodia rieky Syrdaria východne od Aralského jazera opisuje kráľovnu Masagetov Tomiris ako bojuje s perským kráľom Kýrom. Naproti tomu Jordán označuje Tomiris ako kráľovnú Getov. Amianus Marcellinus skladie Alanov vedľa masagetov a tých vedľa kmeňa menom Aremphai. Kmeň menom 5 je možné identifikovať pomerne presne. Amianus uvádza, že na ich území končia Ripajské hory. To znamená Tatry, Bieščady. To znamená linia Tatry-Bieščady. A optikajú ho rieky Chronios, to znamená Hron, a Vysula, to znamená Vysla. Obyvateľstvo tejto krajiny charakterizuje ako ľudí spravodliví, ktorí sú známi svojou privetivosťou. Presne na tomto území Severného Slovenska a Juho-Východného Polska sú v neskôršom období zaznamenaní Bieli Chrobati. Ich mien, meno Chrobati je identické s deformovaným zápisom RM5, pôvodne podľa všetkého Charembaj, Charebaj, Chrobaj. A tu môžeme zastaviť, je pravdepodobne do toho inkorporované a, to slovo a, v tom a, slove RM5 a, a M, ak by sme to M, zobrali som mať prejš do samej Charebai, to znamená doslova slova chrobati, chor, chorváti, aj mám viacero, viacero pomenovaní alebo viacero typov a, tohoto slova. A čo je zaujímavé, vlastne je tam to M vložené obdobne, ako to majú poliaci. Oni nehovoria, že dub, ale domb, to znamená to M je tam. Nehovoria Hovorím, zúb, Oscar, ale, ale zomb. Hovoríme o, 400, o roku 400 nášho letopočtu, CCA, alebo neskôr. Áno, áno, zúba toto obdobne Čiže, čiže v roku 400 nášho, ale po počtu môžeme povedať, že sme už tu boli, áno? No, aby sme boli toho, skor, ale to je jeden, jeden z mnohých, uh, to si správne teda poznamenal, to je jeden z mnohých čriepkov, tých čriepkov ešte bude veľa, ktoré vypovedajú o tom, že naši predkovia boli dávno pred piatým, 6 storočím. Tých príčepkov ešte bude veľa v tejto knihe a exaktne takisto z historických zdrojov oficiálne uznávaných. A Mianus je jeden zo základných zdrojov uh, histórii, vlastne, ktorá, ktorá momentálne ako sa učí na školách, hej, keď tak sa môže vyjadriť. A krásne vidíme, že slovo hrom aj výsla sú to krásne popísané. Hej. To znamená... No povedzme... No, a povedzme našim poslucháčom ešte približne, akým jazykom sa dorozumievali? No, to je, no akým jazykom sa mali dorozumievať? No, staroslovenčina? No tak len niektorým slovanským jazykom, a keďže vieme, že ako všeobecne sa uznávalo ešte donedávna, neviem ako to je teraz, že slovenský jazyk je najstarší slovanský jazyk, hej, z ktorého zišli všetky ostatné. Píše sa to ináč aj v kronikách, a k tomu ešte dojdeme neskôr, a keď sa dostaneme k úhrom. Tam je veľa citácií z britských a z francúzských zdrojov 18. storočia, kde sa to exakne píše. Hej. Takže ako... Bola to nejaká, povedzme to tak, nejaký e, z jazykov s klavončinnými, ako by sa mohli hovoriť, že to boli dnešné, dnešné e, východo- a západoslovenské slovenské, západo -slovenské nárečia. Ja by som si to drzadovolil povedať, že to bolo nejako takto. Dobre. A, na prvý pohľad sa črtajú dve odlišné lokality s obyvateľstvom rovnakého mena Masageti v oblasti Aralského jazera a Masageti na území historického Mazovska. Historiografii to však nie je ojedinelé. Je veľmi pravdepodobné, že tieto lokality obývalo rovnaké etnikum, pričom jedna z lokalít bola krajinou pôvodu. Názvy Masageti alebo Maza-geti, lebo to Masa je písané zvojitým S, čiže je zjavné, že to zrejme nešlo o S, ale nejaké teda, Blízka nejaká fonéma, čiže mazageti a mazovsko majú rovnaký etymologický pôvod v tvare slova maz. Maz je označenie pre blato, bariny a mazovsko je meno barinatej krajiny. Rovnaký charakter krajiny masagetov v Ázii opisuje aj Herodot. Sulimiersky nám pripomína, že meno masageti pochádza od slova označujúceho rybu. Je zaujímavé, že toto slovo masa je identické so sanskritským macia v rovnakom význame ryba. Text macia v tvare macius, ja to teraz či, čítam tak, ako to sú znaky. Hej? Môžeme to zníma, pravdepodobne čítať ako makius alebo mokoš, alebo ešte lepšie makoš. Nachádzame aj na mincu, minci typu biatek, ktorý bol nájdený výlučne na území dnešnej Bratislavy. Minca makius je známa tým, že je na nej zobrazený vlk, z ktorého písku vyvierajú dva pramene, symbol rozvodia. Na druhej strane je zobrazený úhor, ryba. opäť symbol rozvodia. Ne? Máme tu pekný obrázok, ale to je až na inej strane, 219a, lebo ten, tú mincu spomínam viackrát, je to neoveriteľné, tá minca spätá, teda s našimi dejinami, s tou symbolikou a s týmto textom. Čiže evidentne je tu prepojenie teda tejto mince so sanskrítom, z tou Macia, je prepojené s tým vlastne riek, ktoré sa vlievali do Aralského jazera, oblasti, kedy si bola vlastne tej územie, a s územím e, Mazovska a s územím Mažarska, alebo Dneska tomu hovoríme, že potisie, ktoré bolo v tom 19. storočí vysušené, ešte do polovice 19. storočia tam boli rozsiahle bariny a vlastne vodné plochy na obrovskom, obrovskom priestore, teda potisia. Poďme ďalej na text. Masaketi alebo mazovčania majú pôvod vo vnútrokarpátskom Mažársku, teda stredné potisie, odkiaľ sa ako neury v dávnych dobách presídlili do oblasti Mazovska. My sme tých neurov už spomínali skôr. Zo sebou priniesli aj pomenovanie Mazovsko, odvodené od Mažársko, alebo je tam ten podobný, podobná logika tohoto, kde to základ je ten maz. Sulimierský, aby som teda ešte vysvetlil, je známy polský historik, už nežije a on sa práve zaoberal sarmatmi a naozaj ako bol veľmi uznávaný, uznávaný teda polský historik. Sulimierský pripomína, že materiálna kultúra Alanov a Gótov v Čiernomorskej oblasti je tak podobná, že je nezriedka obťažné odlišiť hroby Alanské od Gótských. Nož a samotné pomenovanie masa geti je odvodené od geti s predponou maz. A vieme, že geti bolo slrhné pomenovanie pre všetkých sarmatov a melanchlajnov. A títo geti pochádzali zo starobylého rodu 9 devy v severovýchodnom Uhorsku. V súlade s doposiaľ uvedeným nebude náhodou, že v rámci územia Polska má práve oblasť Mazovská najvyššiu koncentráciu toponymických názvov nesúcich meno Úhor, polský viengož. Je k tomu potom aj ďalej pekná mapka. Povedľa mazovských masagetov alebo mazagetov v súlade s výpovedou Amianusa umiestňuje Alanov do povodia prameňov Dnepra, Volgy a západnej dviny aj Ptolemajos. krajú dominuje Valdajská vrchovina, alebo aj nazývané Volchonský les, ktorú on nazýval Alanské vrchy a, podľa, a vedľa nich teda žijúci národ Alanov. Povod Alanov v týchto končinách potvrdzuje aj Mauro Orbini, ktorý uvádza. O pôvode Alanov napísal Pietro Cruzberg v svojej práci o Severných národoch, kde poznamenáva, že boli veneckým alebo slovanským plemenom. Čiže máme to, že je písomne doložené, keď treba otvorene povedať, že Mavra Orbiniho oficiálna historiografia nechce uznávať, o, označujú ho za ro, romantického slavistu. Ne, lebo už keď nevedia, čo majú povedať, tak je romantický slavista. Mavro Orbini vlastne a, napísal. A, Knihu ako Slovanské, cár, Slovanské cárstvo a vydali ju niekedy okolo roku 1601 alebo nejak takto. Hej? Čiže... Čo potrebuješ splňať na to, aby si bol rešpektovaný e, historikom? Tými oficiálnymi krúmi. A Na to, aby si bol oficiálne rešpektovaný historikom, musíš e, súhlasiť s ich pravdou. Dobre. Tam, tam nie je iné riešenie. Buď, vieš, že kto, že kto chce z vlkmi byť, musí s nimi byť. Hej? Takže ja nebudem nikdy rešpektovaný no, nie, nie a práve... je mi to úplne jedno. Jasné, ale nie je, to, nie je to celé to spoločenstvo založené na to, aby práve sa diskutovalo, viedla polemika a zisťovala tá, tá, tá skutočnosť najbližšie pravde? Ešte ať ja odpoviem ináč a otázkou. Povedz mi, kto je v našom svete odborník. A to teraz nehovorím o, o, o tom, že či sa aj bavíme odjina. Zoberme si medicínu, na hej? No Všeobecne, odborník svojej oblasti. Kto je to odborník? Nie, nie, kto definuje odborníka? Neexistujú odborníci, pretože vždy sa postulujú nové a nové vynálezy, skúsenosti, nie, nové odbyčení. Nie, a nové... Nepochopil si, nepochopil si nie? Kto, kto je odborník? Kto ho definuje? Hej? Tu je vlastne nejaká suita, ktorá rozhoduje, kto odborník je, kto odborník nie je. Hej? Uh -huh. A ty, keď napríklad v medicíne povieš, že vlastne, ja neviem, očkovanie na MRV vakcínami je bolo škodlivé, je zdravuškodlivé, tak máš tu odborníkov, ktorí povedia, že to tak nie je a tým pádom to hásla fajka. A kto definoval týchto odborníkov? A to máš aj v historickej oblasti. Hej? Kto definoval, že toto sú odborníci? Že majú školy? Hej? Dneska už školy má kadejaký truhlík, hej? doslova tak môžem povedať, ne? lebo vysoké školstvo a vôbec školstvo je, upadlo. Ale aj kedy si bolo hej, na, na nejakej úrovni, hej? opäť to bolo, do akej miery bolo ideologické a do akej miery nebolo. Hej? Čiže, takisto, tak už sme o tom hovorili, že za socializmu bolo zakázané klas pôvod Slovanov pred 5. a 6. storočie. A treba si dať povedať dotazku, a prečo? Hej? Komu by to vádilo? Nej? Lebo by sa narušila hegemónia Čechov vo vzťahu s slo Slovákom? My ešte k tomu dojdeme. ako To budú veľmi srandované veci práve z českých, z českých zdrojov. Mm -hmm. Alebo sa naruší hegemónia Maďarov voči Slovákom? Nej? Alebo sa zistí, že jak Česi, tak Maďari a rakušania a všetci dokola nám vykradli dejiny? Alebo že sme si ich nechali vykradnúť? Hej. a svoju dôležitosť ukladajú práve jedny, druhý, tretí na, na historickej dôležitosti. Hej. Že oni hej, niečo majú za sebou, oni sú niekto a my sme len takí ako nejakí privandrovalci, ktorí sú vznikli z nejakých bratríkov a z Valachov a z Rusinou v nejakom 16. storočí. To učia ináš v Maďarsku. Hej. Čiže tu nie je záujem, že by tu bola oficiálne, čo najpravdivejšia verzia slovenských dejín. Dostalo sa mi do uši, a ak som to tu ho už hovoril, tak má stopni, dostalo sa mi do uši, že, že Miro Demko mal mať v Bratislave Matičiari ho požiadali, že by robil prednášku o Francovi Listovi a vedenie Matice Slovenskej to zakázalo. Čiže nemôže byť no. v tých priestoroch a museli robiť byť v náhradných priestoroch. Toto isté som zažil ja v Košiciach. A to sme kde? Matičiari chcú a vedenie Matice zakaže. Ako, chápeš? Jaký svet to žijeme? To je, je ideológia. To nie je, že, že hľadajme pravdu alebo, alebo jednoducho a, a, dokladujme ju a komunikujme a hľadajme to. Nie tu bolo niečo dané nejakým nejakou nemeckou historickou školou, hej, zameranou teda ťah na východ, hej, to poznáme, a oni tu mali svoje mocenské záujmy, k tomu boli aj vedení a tu aj a vlastne vedli vojny za týmto účelom. Hej, a toto je stále do dneska pravdivé. Hej. A napriek tomu, že sme tu mali vlastne e, socializmus, hej, tú ideológiu akože z východu tu mala byť a napriek tomu stále tá nemecká škola tu pretrvávala. Hej. A ja už niekedy mám pocit, že socializmus, čo to bol to hrá na socializmus. nejaký. Hej, ktorý jednoducho, keď západ začínal pokulhávať, jak to bratia Česi, tak jednoducho nás stopli a, a nás 30 rokov tu žmykajú. Čiže... To... Áno, a milujú nás dodnes. Dobre, poďme na text ďalej. Poďme, poďme. A to, isté, a to isté teda potvrdzuje i Matia, aké zložité meno. Mechovita v 13. hlave prvej knihy, kde píše, že Alani, Vandali, Svevi a Burgundi pochádzali z poľských zemí a hovorili jedným a tým istým poľským alebo slovanským jazykom. O tom píše i Geremia rusov v svojich letopisoch. Džambulári a Ireniko potvrdzujú, že Česi, teda Bohemi, vznikli zo zmienených Alanov ktorých Karlo a, Vagriese nazýva Slovanský, slovanským plemenom. Spojenie Čechov a Poliakov s alanmi je možné vidieť v povesti o Čechovi a jeho bratovi menom Lech. Obaja so svojou družinou žili v chorvátskej zemi medzi riekou Vyslov, pramene a Tokie južných prítokov a riekou Hron. Čiže v bielej Chrobatii. Východnú časť územia Chrobatov tvoria Halič, kde sídlili Alani a severne bolo Mazovsko s tam žijúcim, žijúcimi masagetmi. Ako je známe z povesti Čech a Lech, opustili Charvatskú krajinu a usídlili sa v Bohemii krajine Bohanov. Lech ako predok Poliakov sa od neho so svojho neskôr oddelil a osídlil povode Vysly a Odry a tu by som ešte trošku odbočil je tomu aj potom neskôr venovaná sama kapitola, samostatná kapitola len k tomu by som ešte dodal že Hajek zlibočan Libočan tieto kniežata Čecha a Lecha označuje termínom, že slovenské kniežata Hej. a bol to jednáš český autor neslovenský že by dnes vznikal dojem, že sme tu prepchávame nejakú slovenskú ideológiu Stredoeurópsky pôvod masagetov a alanov potvrdzuje i Prokopios uh, z uh, ktorý uvádza, že rímsky vojvodca Belisár bol pôvodom z tej časti Germánie, ktorá sa nachádza medzi Trákiou a Ilíriou, teda z oblasti trojholníka Panonia, Matra, Biharsko. Zhruba sedná čas, povodia Tysi. K tomuto dodáva Ajgan, Jeden z jeho veliteľov bol z rodu Belisarovho a pochádzal z krajiny Masagetov, ktorí sa teraz nazývajú Huni. Samotné meno Belisar má slovanský pôvod premeniť asi slovo biely alebo Beliš. Prezvisko Beliš a jeho deriviaty je dodnes frekventovaným menom na východe Slovenska. Meno obľúbenej zbrane masagedo, Masagetov bojovej Sekery zvanej Sagaris je foneticky identické so slovanským slovom Sekera. Táto bojová sekera bola typickým prvkom kultúry šnúrovej keramiky, ktorá sa rozkladala na rozľahlých územiach strednej Európy, v centre, ktorej sa nachádzalo Mazovsko. Bojová sekera na Slovensku Valaška ako prvok hmotnej kultúry našich predkov je ďalším čriepkom, ktorý podhaľuje nešťastné ideologické zásahy na poli hysteriografie. Ďalšia kapitola Pôvod mena Alanov. Amianus z zaznamenal, že Alani sa kedysi volali Masageti a Albani. Alba v latinčine znamená bieli. V súvislosti s menom Alanov udáva, že pochádza od názvu hôr. Slovo alba a alp, keď čítame do doľava, to znamená. A, Ba alebo Bila, šarický Biela a od neho odvodené meno Albani je výraz, ktorý naozaj používal pre pomenovanie Pohory. Sa používal pre pomenovanie Pohory, uh, napríklad Alpy. Ne? Toto je naozaj známe aj z ďalších uh, zdrojov, kde sa vlastne to slova Alba a Alpa vlastne prelína a označuje teda biele končáre hôr. A práve teda v súvislosti za so zasneženými vrcholkami vysokých hôr štítov. Ich horský pôvod v rozvodí bol zdrojom nielen latinského pomenovania Albanii, ale aj slovenského mena Aorsi v mysle horsi, horský. Aorsi boli taktiež bieli a tá belosť pramenila vo farbe pleti, ako vypovedá Prokopios v prípade bielych hunov. Uh, ja to budem možno často, častejšie rozprávať o teda citovať toho Prokopiosa, lebo naozaj doslova napísal, že bieli húni sú preto nazývaní bieli húni, lebo majú bielú pleť alebo bielú pokošku. Hej. To znamená boli europovídi. A jediný europovídi práve v tejto linii, o ktorej tu my to rozprávame, Stredná Európa smer uh, vlastne to povode teda Aralského jazera, dnešného, ktorý už v podstate neexistuje a tak to bolo všetko dominancia práve slovanskej HAPL skupiny R1A. V minulosti, teda čo sa týka archeológie, už v súčasnosti je to viac menej už to... Mm, dominujú tam iné iné etnické skupiny. A, poďme ďalej. V tom čase a priestore sa tu nachádzal jediný europoidný rod urasteného vzrastu a urazeného semena. Rod 9, nositelia HAPL skupiny IDN A, IDNA R1A, Z645. Bieli, v vozovkách však neboli len bieli húni, ale aj bieli chrobati, bieli srbi, bieli kumáni a bieli úhry. Držať sa filozofie Prokopiusa, všetci mali bielu pleť boli europoidy a nositeľia haploskupiny IDNAR1Z645. Títo bieli boli v latinčine nazývaní albani a sami sebe hovorili bieli alebo belani, ktoré staroveky, kde slovenskí autory uvádzali bezpočatočného B ako alani. Tu môžeme ešte dodať, ono to pri Germánoch bude mať takisto, že aj Germáni boli označovaní ako... Uh, gréckými autormi ako biele vojnou poblaznené kmene. Čiže aj germáni boli bieli a opäť jediní bieli v tejto oblasti boli len nositeľe HP R1A. Alani ako bieli ľudia boli nazývaní nielen skrátene bieli, teda alani, ale používali sa aj iné slová z dnešného pohľadu synonymá. Najčastejším bolo meno jasi ako jasný bieli, prípadne varianty osi a asi. Jasi boli vetvou západných Alanov, Sarmatov a známi boli ako Aorsi, Jasi alebo Azayoi. V ruských letopisoch sú Alani nazývaní ako Jasi alebo Osy. Od týchto Asov, Jasov vznikla teda aj pomenovanie Ázia, čiže je tam priama korelácia práve s týmito Alanmi. Severní Alani obývali územie dnešnej Valdánskej vrchoviny, Alanské vrchy, v povodiach Hornej Dviny, Horný dneper a odtiaľ po východnej strane tejto rieky až po Jesnú takmer k Donca. O národe asov, čiže Alanov, ospávajú staré škandinávske poviedky, najmä tak nazývaná uh, Inglinga saga, z rodu uh, týchto bajných asov, ktorý bol sám Odín. Ináč meno Odin je vlastne ruské slovo Adin, to znamená jediný. Najslavnejší hrdina škandinávskych povestí, ktorý potom dostal božskú poctu od gotov a suevov, rozumej slávou. Hlavné sídlo Asov sa menuje v tých istých povestiach a Asgarder, to znamená jazgrad, Žiarivý hrad alebo Belehrad. Veľká koncentrácia Alanov sa nachádzala tiež v priestore neskorších skolovanských uličov v povodi riek Dnester a Prut a ďalej na sever na rozvodi v Haliči vo východnej Volini. Rieka Prut bola v dávnoveku dokonca nazývaná ako Alanská rieka, alebo Alanus fluvius. V karpatskej Kotline sú Alany známe už na začiatku letopočtu. Gaius plinuus sekondus, prvé storočie, nášho letopočtu, spomína kmeni jasi v dolnej panónii na rieke Dráva. O čo si neskorých Tacitus uvádza v hornej panónii, ale aj na druhej strane Dunaja v Germánii, dnešné Slovensko, teda Matra. Pričom zvorazňuje ich pribuznosť s panónskými eraviskami, Východne od Dunaja v povode rieky Tisy, ktorá v tom čase tvorila obrovské jazerné a močeristé územia, sú v tom čase známi aj ako jazygy. Uh, opisuje sa, že jasjans. E, my vieme, že jazygy by sa mali čítať správne ako jazyči. Neskôr ich poznáme ako germánskych Azdingov, uh, gozdiničov od slova hlost, ktorý bolo kmeňovo privazovaný k Vandalom. Alanov už pod Alani nachádzame v 4. storočí v oboch panoniách a v Noriku. Títo potom spolu s vandalmi a suevmi, rozumej slovenmi, pustočili Rímsku ríšu, oblast dnešného francúzska a Španielska. V čase Atilu Alani sídlili aj v meste Orleans. Ináč meno Orleans je veľmi pravdepodobne odvodené od slovanského slova orol. Samotný tvar. Jasi má súvisť so sanskritským slovom Časa, píše sa to Jasa, ktoré prioritne prekladáme ako ryba, veľká ryba, ale aj ako slnečná žiara a tiež ako les a púšť. Slovo Časa je identické z Jasa, respektíve Iasa, a je totožné so slovenským jas v rovnakom význame slnečná žiara. Už sme spomínali, že masageti predchodcovia Alanov uctievali slnko a meno mali odvodené od ryby. Sanskritské jasa svojou skladbou jednotlivých významov ryba, slnečná žiara, les a púšť zretelne nadvezuje na situáciu v Strednej Európe. Úhor ryba, jas biely, hercínsky uhorský les, bojska púšť, panonia, čo naznačuje, odkiaľ pochádza predchodca Sanskritu, ktorý priniesli do Indie slovanský Veneti alebo tzv. A tu naozaj to prepojenie jaz, žiara, ja trošku odbočím. Ba, Bavorský geograf v 9. storočí zaznamenal zaujímavú poznámku, že žerivani, on to píše bez ž, z, ako žerivani, to je iba kráľovstvo, z ktorého pochádzajú všetci sklávy to znamená všetci Slova, slováci ja by som to tak prevolil, z klávy, ale on to mohol vnímať ako význame Slovania, lebo sa to v určitom období zamienalo a je to krásne prepojenie na kult slnka, ktorý tu bol na žiarové hroby, na žiaru, ktorú sme spomínali v predchádzajúcich kapitolách čiže tu vidíme v podstate, že môžeme teda rovno povedať, že tí žeriváni, tí žeriváni vlastne so sú tí jasy tá synonymika je evidentná kult Takisto je zreteľne čitateľný, máme to teda priamo z písomných zdrojov a aj ten, aj ten jazyk tomu teda dokladá. a ta slnečná žiara vlastne a to, to odev týchto alanov, ten bronz a zlato len to dotvára to, to celé vlastne, to prepojenie na, na to slnko a na kult slnka, ktorý tu vlastne v karpatskej kotline dominoval, odkiaľ sa šírel teda na všetky svetové, všetky svetové strany a to opäť vlastne poukazuje, ako oficiálna historiografia vytvárala národy z ničoho a Tie národy vznikali a zanikali a ne, nechceli vidieť, ja neverím, že by toto nevideli, nechceli vidieť tam evidentné prepojenie a identicitu týchto jednotlivých, no, názveme to národov, alebo kmeňových zaskupení, vlastne a tých názvov a spôsob života a vlastne a celé tie kultové a okolie, ktoré, ktoré mali zo so sebou, vlastne toto je krásne čitateľné. Hej? Samozrejme vidí to ten, kto chce a no, ďalšia kapitola no. Mám ja možno možno, určite primitívnu otázku ale rád by som, keby si mi ju tak polopate vysvetlil tu sa napríklad píše no, to je len príklad Masageti predchodcovia Alano ano? kedy nastáva moment kedy sa z jedného národa menom Alani Masageti v stanu Alani. Ja ti to poviem takto. Ešte myslím. Trošku, hej, trošku idáš, ti to poviem. Nás Prešovčanov volajú Prešovčani. Ale volajú nás aj Šarišani a volajú nás aj Koňare. Hej. A teraz si zober, že jeden autor píše a spomína to ako prešovčaní, iný autor v inom období píše ako Šarišanie a ďalší to píše ako koňare. A takto historiografia vydvorí na jednom území v rozličnom období, lebo rozliční autory v rozličných obdobiach to spomínajú, alebo sú vlastne títo autory kladení do určitých storočí. No a tak vznikajú tie rozličné názvy. No a na, podľa tejto logiky naša historiografia by z nás vytvorila tri uh, samostatné etnika. A každému by priradili nejakú, nejaký dejný vývoj a všetci pri, vznikli a zanikli. O prepojení alanov a Masagetov máme písomné zdroje. Hej? A Masageti, vieme, že to boli geti, to je základ, lebo okrem tých Masagetov poznáme aj napríklad Tisagetov, Tyra getov. Aj. A Tyrageti geti uh, obývali v uh, Tires, grieky Tyres. Tires bol, uh, bolo meno pre dnešný um, nester. Ano. A Tisageti to boli geti na Tise. A masageti to boli geti Mazovsku ktorý odtiaľ, vieme, že išla vlastne invázná vlna z tých ruských rovín, čiže zrejme tam bol aj širší okruh tých kmeňov, išlo smerom na východ a došli teda vlastne k tomu na to územie, baži na územie východne teda od Kaspického mora kde boli rovnaké podmienky. Čiže to Masa Geti to ostalo. Geti, Masa Geti, to znamená blatoví Geti, keby sa to tak jednodušene povedali. A takto vlastne boli dve rozličné názvy. Že oni boli bieli, boli aj horali, lebo boli pôvodne ako horské kmene, obývali povodne európske rozvodie, evropským rozvodím teda, alebo eurazijským rozvodím aj migrovali. To boli hlavné migračné trasy odkiaľ potom, keď trošku vyskli stepy, vlastne sa pustili aj na stepy a vlastne baržina té územie malo svoje, by som povedal strategický význam, lebo poskytovala skvelé útočište proti náhlým nájazdom a veľký zdroj potravy, aj, ryby. Aj, čiže nemuseli obrábať polia a vlastne vyhovalo to viac menej z viacerých strán. Aj, čiže Dve rozličné uh, mená pre vlastne jedno etnikov by sa dalo povedať. A títo masageti boli aj húni, ako to už bolo spomenuté. Hej? A vieme, že Alani boli jadrovým... Uh, jadrovým uh, alebo ináš poviem, uh, máme písomné zdroje, ktorí hovoria, že Alani a, a Sabiri boli dve základné. Hovorí to uh, konkrétne Jordan boli dve základné kmene, a vlastne, ktorí tvorili to, to húnske jadro. Hej. O, čiže už máme teraz tri názvy, nielen dve. Hej. Alani, húni a masageti. A to sa prelína. A, a dojdeme hmm. ešte zakrátko k ďalším. A my zistíme, že uhry, a avary a húni a sklávy boli všetko jedná to isté. Máme, našo som zdroje a veľa zdrojov, kde sa vlastne hovorí o každom jednom z týchto štyroch skupení z týchto kmeňov, nazvime to tak, že boli aj tými ostatnými tromi. Hej. No, proste na všetky strany. Už neuveriteľné. Vieš, Hej. vieš, keby som to mal zobrať tak, tak odľahčenie, tak by som ti povedal, že a keď pôjdeme ešte ďalej, tak prídeme na to, že všetci pochádzame z Adama a Evy. Áno, samozrejme, aj, však, hej, je to tak, len nie je to až také čisté. Ak si kresťan, samozrejme. Tam boli aj príjme si a, a vlastne tam to Jasne. bolo také zložitejšie, hej, ale v podstate a tu ide o to, hej, že tu uh, my sme v histórii došli tak, že tu sa vlastne z histórie robí politika, lebo skrz históriu sa robia nároky na územia. Aj Kvôli tomu sa vedú vojny. Však aj vojna na Ukrajine, to vlastne súvisí práve s nárokmi na územia. Však to uh, vieme, že, že určitá americká ministerka vyhlásila, že ľudského neoprávnene disponuje obrovskými zdrojmi nej? na úkor ostatní. Čiže vlastne tam to niekde smrdí a Ukrajinci boli žiaľ použití ako nástroj. Nej? ideologických Jasne. najprv spracovali, tiež to bolo uh, z, uh, vlastne, uh, ako vlastne mo mohli spasovať uh, Ukrajincov, takže z nich vytvorili uh, nadnárod, proste nadrasu, doslova. však to niektorých Ukrajincov uh, nie je tu, čo u nás stretáva, ale z tých vyhláseniach, tých, ako akože to, to máme z toho cítiť. A toto to, to, to bolo aj u nás v Uhorsku, proste Maďari to boli nad, ober ľudia, hej, poste, boli nad, nad ľudia a všetci ostatní boli, poste, boli smetie, a to, to toto bolo aj v, za Hitlera v Nemecku. Hej. Proste takisto. Hej. Proste ty, keď potrebuješ vlastne spracovať masy, hej, tak musíš da, dať im púdzu vý, výnimočnosti. A najlepším zdrojom púcu výnimočnosti nie je to, aký si šikovný, aký si zrušný, ale jakú máš históriu, hej, lebo tam sa ľahko manipuluje. Hej. Lebo to, že či si zručný alebo nezručný ako si schopný alebo neschopný, to vieme zistihne teraz <lávajú> to sme všetci viac menej plus minus rovnakí, ej. čiže tam sa vlastne, sa história to bol ten hlavný zdroj vlastne tejto ideológie a potom sa na základe tejto ideológie mohli viesť vojny ne? si zmanipuluješ národ ej. i ho a potom vytvoríš si národ ešte dokonca ako vznikli Maďari a potom ideme, nasmerujeme to niekam no dobre. Ďalšia kapitola, veľmi krátka, sarmatské tamgy, tamgy v tieni karpatskej symboliky. Tamga bol znak, značka rodu, klánu alebo rodiny používaný pastierskými kočovnými eurazijskými kmeňmi v klasickom staroveku a stredoveku. Sarmatské tamgy prenikli do poľskej heraldiky, pričom mnohé z nich nápadne pripomínajú kultové symboly vnútrokarpatských boganov z doby bronzovej nebeskú bárku ťahanej husami či dvojhlavého vtáka Sokola. Na obrázku, a, o tým je pekne obrázok, a, vidieť vývoj a spojitosť medzi bárkou s dvoma husovitými hlavami a vodorovným kosákom a mesiaca. Tu naozaj sú obrázky a pekne vidíte tamgy, dokonca jedna tam je aj tamga, pol s dvojkrížom. Aj. a vidno naozaj tie, také tie, na jednej na druhej strane ako keby to dve husy ťahali Čiže krásne to vidno, to prepojenie aj, tých dvoch husí a vlastne tie, a, ten, ten kosák, aj, ktorý sa dostal aj do vlastne moslimského náboženstva do dnešnej zástavy Turecka napríklad. Hej? Kosak s hviezdou. Kosak s hviezdou, čo majú teraz Turcii ako zástavu, je staroveký symbol, ktorý bol veľmi rozšírený napríklad na území Slovenska a Polska. Hej? A tuším ešte do ne sa tradovalo, že nejakých koľko, 800 alebo 900 polských šlachtických rodín malo práve takýto symbol vo svojej forme RB takže naozaj to sú prvky tie prepojenia práve na túto, na túto dávnu dobu a odtiaľ sa to rozšíro naozaj akože všetkými smermi Dobre, poďme ďalej ďalšia kapitola, genetický vývoj sarmatov a alanov Ako vyplýva z doterajších informácií, alani boli úzko spätí so všetkými sarmatskými kmeni do takej miery, že možno oba pojmy sarmati a alani stotožniť Alani, v vôzovkách citácia, splodení z urodeného, urodeného semena a ako pôvodne čisté biele spoločenstvo troch rodov boganov haploskupiny IDN R1 a Z645 sa postupne svojimi vojenskými aktivitami premiešavali s európskymi neolitikmi a inými národmi Ázie. Tento proces zaznamenal Amianus Marcelinus, ktorý v súvislosti s Alanmi uviedol doslova, citujem, obdobne ako Peržania vtiahli postupne do svojho kmeňového označenia susedné národy skrušené často ich výťazstvami. V súčasnej reči to znamená, že Alani počas svojich výprach asimilovali príslušníkov iných národov. Amianus charakterizoval ich vojenský spôsob života pomerne vystížne slovami. A ako pre a ako je pre kľudných mierumilovných ľudí rozkošovolný čas, tak sa oni, rozumie Alani, vyžívajú v nebezpečenstve a vojne. Za blaženého považovali toho, kto vypustil dušu v bytke. Alani vo svojich výpravách prenikali do rozličných kútov Ázie a dostali sa až do Indie. Amianus však už nedopovedal, že týchto sarmatov vraždením stvorili erbíny priami predkovia Rimanov. O tomto sme hovorili v predchádzajúcich kapitolách. Asimilácia priniesla rôzne kultúrne vplyvy a odklon a deformáciu jazykov. Z nich narečí, avšak srodová príslušnosť a povedomie pravdepodobne zotrvávalo slovanské. Potvrdzuje to napríklad vysoká genetická rôznorodosť u Srbov, to sú tí východní alani, ktorí sú napriek tomu jeden z výrazných slovanských národov invázne vlny boganov z Európy do sveta boli osídľovacie a v mnohých prípadoch sa bogánske bojové družiny vracali do vlasti teda do karpatskej kotliny Takýmto spôsobom bol obohacovaný bogánsky európsky genofond Tu Pri tomto by som chcel v prípade Srbov povedať to, že vlastne Srby majú alebo u srbskej populácie iba 16% obyvateľstva ne, muskej populácie má R1A tam väčšinou dominuje neolitická I2A, ale sú tam aj mnohé ďalšie prvky. A je u nich pomerne vysoký výskyt haploskupiny Q, niekoľkonásobne vyšší ako v Maďarsku. Hej. že to svedčí práve o týchto slovách, čo som hovoril, že vlastne to bolo spoločenstvo, doslova bojové spoločenstvo, ktoré áno a je známe aj, že si vlastne najímali aj Rímanie a potom aj ďalší vlastne, ďalšie vlastne um, mocenské sily v rámci evrazického priestoru ako doslova ako námedznu armádu a len pre zaujímavosť v dnešnom Nemecku v celom dnešnom Nemecku je takisto r 1 vo výške 16% Nemci boli takisto práve takýmto zoskupením a ich potom indoktrinovali a presmerovali smerom na na východ hej. to znamená by ťažili a vlastne prátali pre korporáty a určité európske priestory Samozrejme, čím viac ideme v rámci Nemecka na východ, tým vlastne vyskyt R1A a stúpa. Hej, to je vlastne to bývalé NDR, tí palapských Slovania. Poďme ďalej na text. Pričinu migrácie z východu na západ do strednej Európy možno vidieť v prípade menších skupín ako výsledok obchodnej činnosti. V prípade väčších skupín sa jedlo o spojené dnecké bojové družiny, niekedy aj celé armády ktoré na pozvanie a požiadanie karpatských veľmožov prichádzali na pomoc v boji proti nepretržitej rímskej agresii. Typickým príkladom boli Sarmati, ktorí v 5. storočí Rimania nazývali Huni, spojenecké vojska slovanských držav. Slovo aliancia, ktoré vlastne dneska sa vyskytuje v západnej Európe, pochádza od slova Alan. A tieto vlastne družiny vojensky tvrdo zasahovali do západného rímskeho priestoru Erbínov. V stredoeurópskom priestore žili tieto sarmatské družiny a spoločenstva samostatných sídelných zaskupeniach. Genetické výskumy kostrových pozostatkov z obdobia 5. od 5. do 10. storočia realizované v rôznych lokalitách dnešného prevažne východného Maďarska poukazujú na vysoký rozptyl pôvodu týchto sarmatov hunov. Nález kostrových pozostatkov napovedá, že sa jednalo o prevažne prišelcov zo stepy. Špecifické podmienky stepy neponúkajú dostatok dreva, takže vnútrokarpatská tradícia spaľovania nemohla byť v takýchto podmienkach udržiavaná. Nemali vplyv na pohrebné rýty, mali samozrejme aj kultúrne vplyvmy asimilovaných kultúr. V domácom karpatskom prostredí obyvateľia udržiavali kult slnka Boga a spaľovali mŕtvych. Tradícia kremácie Zosnulých vo vnútrokarpackom priestore pretrvala až do stredoveku, kedy bola potlačená až násilnou latinizáciou a zavádzaním rímskej náboženeckej doktríny. Z toho dôvodu nemôžno vnímať uvedené nálezy ako relevantnú vzorku genetickej výbavy karpackého obyvateľstva v sarmackom období 5. až 10. storočia. Čiže pohrebný líp je e, nejaká Uh, i, išlo o to vlastne, či sa pochovovalo, či sa pochovovalo vlastne spaľovaním, to len popol, to bolo vlastne u nás tradícia v tomto smere, hej, to vlastne tí žerivani, žiary, žiaraní, jasy, alani, a potom bieli, hej, a potom tu bolo vlastne hm, pochovanie celých tieľ. Na základe týchto tiel my robíme analýzy hej, DNA a, týchto vlastne majiteľov, teda bývalých, teda tak, ako to povedať, vlastne tých ľudí, ktorí kostry sa uh, dochovali. Hej? <rý> Čiže preto my nemôžeme brať relevantne, že tu boli len také obyvateľstvo, toto, čo sme našli, hej? čo vieme analyzovať, aj keď sú medzi nimi aj to R1A. Ale uh, dominantná vlastne tradícia tu bolo spaľovanie mŕtvych. To ešte vlastne Petro do stredoveku a potom to bolo nejaké útlmeň. To znamená, my nevieme na základe genetiky presne učiť, že tu bolo také a také obyvateľstvo. Takže je takisto možné, že keď v prípade nejakých veľkých bytiek, tak, tak jednoducho mož, nebola možnosť spáľovať veľké množstvo mŕtvych, preto boli nejaké hromadné a veľké pohrebiská, kde vlastne bolo veľa, veľa, veľa spochovaných. Čiže tam... A Naozaj my to, čo nájdeme, vieme to analyzovať a na základe toho sa teda vznikajú teda fámy, že tu prišli nejaký mongolí, húni, ktorí to tu ovládali a ktorí jednoducho tu boli Mongoli, potom tu boli tatári, potom tu boli a ja neviem, maďari a všetko to bolo stepné národy, ktoré nemalo zo byť spoločné, to znamená neboli R1A. Ale keby to bola pravda, tak... A, v dnešnej populácii by bola genetická stolpa. A ta nie je. Hej. A máme krásny dôkaz, my k tomu ešte potom dojdeme, že napríklad na južnom Francúzsku a v južnom Švédsku, ale aj v strede Nemecka, presne na tej línii medzi tým slovanským Hunským svetom a tým západný európskou civilizáciou tam bola vlastne hranica samotnej rie rieky Rín, to je takisto jak Hron, to je bola, takisto bola hranica a na juh pokračovala teda rieka Róna, alebo takisto Hrona, čiže Garona, alebo hranica takisto. Vlastne, a na tejto línii je najvyššia haploskupina, azijská haploskupina kve v Európe u súčasnej populácii, dokonca do výške 7% na juhu Francúzska. Nej? To znamená, Taký ten genetický otlačok tu je ale nie je tam, kde bolo najviac tých tzv. azijských, neviem ako to nazvať, privandrovalcov, alebo tých dobyvateľov a tak ďalej. A tam je práve že najnižšia, na, ú, na území Maďarská má naj, najmenej azijackých haploskupín v rámci Strednej Európy, čo je zaujímavé. Či to tiež o niečom vypovedá a že to pravdepodobne bolo nejak tak, ako ja teda sa snažím to vysvetliť, to zná jednoducho, že tie kostruje pozostatky uh, neboli nájdené preto, lebo ešte stále spoločnosti tu v Európe, v Strednej Európe dominovalo práve to spaľovanie mŕtvych. Pokračujeme. Pokračujeme ďalej. V 5. storočí boli Alanie vzhľadom na rozsiahlé teritorium ich pôsobenia v Eurazijskom priestore už do veľkej miery etnicky rozdielný. Španielsko-rímsky kronikár Hydatius uh, zhruba 400 až 469. Nášho letopočtu spomína koalíciu kmeňov Hunov, v odlovke, ktorá v roku 409 vstúpila do Španielska. Menomite uvádza kmene slávou, to znamená Sueves asdingov, tzv. Asding Vandals, silingov, tzv. silingvandals a alanov. A o alanoch uvádza, že sú, citujem, stepní ľudia, ktorí boli v ich rodnom kraji chovateľia dobytka, sú podobní sarmatom a sú dokonca viac etnicky rozdiely než slávy, to znamená suévy. Z cedeurópsky slávy dodnes majú rozdielne jazyky, ale ich jazyková príbuznosť je nesporná. Je pravdepodobné, že podobnými jazykovými odchýlkami prešli aj Alani a k väčšej kultúrnej odlišnosti prispali práve kultúrne primesy iných národov. Či my to máme pekne aj doložené týmto španielským kronikárom. Alani na Kaukaze. Dnešní Alani, bývajúci na severej strane Kaukazu, uproste najvyšších hôr, sami seba menujú Iron podľa prastarého názvu Árií a svojú zem uh, Ironistan. Možno by som to mal čítať ako Ironistan. Gruzovia, naprý tomu im hovoria osy uh, alebo ovsni a ich príbytkom uh, osety Rusy ich nazývajú asmy, asentincami a uh, osmi, osentícami a tak ďalej. Osetinci hovoria iránským jazykom, avšak geny majú neiránske. Haploskupina G2A. O haploskupine G sa uvažovalo ako alanskej haploskupine, pretože sa nachádzala v Európe a všade tam, kde sú historíci v historii spomínaní alani. Avšak pri detailnejšom porovnávaní zistíme, že v Európe dominuje paralelná haploskupina G2A2, a špecifická osecká haploskupina G2A1A ako aj G2A3B1 v Európe absentuje. To znamená, že osetinskí alani nerobili nájazdy do Európy. Masageti alias Alano Huni podľa mnohých starovekých autorov pochádzali od skýtov. Výskum starovekej IDNA z kýtskych kostier pochádzajúcich zo stepí od južnej Sibíry po severovýchodný Kaukaz preukázal iba h skupinu r R1A1 M17. Tá vlastne predchádzala tej Z645, o ktorej sa ale hovoríme. Aj keď kostri mnohých jedincov nepreukázovali čisté európske rysy. odpoveďom môže byť Herodotová poznámka, že, citujem, Pravých Skytov je málo. Či jeho opis kríženia skýtov s cudzými ženami. S týmto rezonuje aj Amianusovo vyhlásenie, teda o preberaní pomenovania Alon porobenými národmi. V súvislosti s tým je aj ďalšie možné vysvetlenie, prečo sa medzi a Osatincami r 1 a 1 takmer nevyskytuje. Herodos vo svojich záznamoch opisuje návrat skýtov z médie. Keď sa títo po 28 rokov vrátili z bojov, našli svoje vlasti vojsko, ktoré sa im postavilo na odpor. Toto vojsko vzišlo z ich otrokov, pretože ženy kýtov, ktorých muži boli vzdialení po dlhý čas, chodili za otrokmi. Neprítomnosť mužov medzi skýtmi a alanmi, ktorí boli buď na bojových výpravaľ, alebo padlých bojoch, spôsobilo preberanie mužských funkcií ženami. Spoločenstvám, kde dominovali ženy, poveme dnes, same ženy. Staroveky autori tieto společenstva žien zaznamenali opäť bezpočiatočného S v tvare amaženy, teda bez toho S, respektíve amazeny, my to poznáme ako amazonky. Tie skutočnosti naozaj jestvovali. Amazonky, nosili nohavice, fajčili marihuanu, kožu mali potetovanú, jazdili na koňoch a bojovali tak tvrdo ako chlapy. Archeologické nálezy skických hrobov vypovedajú o tom, že každá tretia skická žena bola pochovaná so zbraňou a mala bojové zranenia ako muži. Môžeme ďalej. ísť na ďalšiu kapitolu. Končíme s armatmi. Končíme s armatmi. Ideme, pokiaľ nemáš otázku, na veľkú kapitolu. Galia a kelti. Nemám ani tak otázku. Ja si myslím, že toto je celkom jasné až na to, že, že čo sa týka tých húnov, respektíve tých Maďarov, čo si spomínal, ja už aj neviem, čo som sa chcel spýtať. Nechaj zatiaľ tak, ja si takto spomeniem. To... môžeme ísť na ďalšiu tému. tých hunov a maďarov budeme rozpitvávať do extrémnych aj to, to, bude. to bude. Tam bude ešte veľa otázok, ale to už bude nejakých pokročilo ďalších titaniach. Tam... To dobre, je dosť ďaleko, ku koncu smerom. Dobre. Galia a Tuto nasleduje niečo, čo je môj osobný vklad vlastne do oblasti historiografie lebo doteraz som e, viac menej citoval diela a robil som vlastne taký nejaký sumár a nejaký m, tie priednik všetkých tých, všetkých tých informácií a to je niečo teraz, čo ide čo síce budem aj citovať hej, zdroje, ale e, narazil som na veľmi zaujímavé veci, ktoré vlastne vypovedajú o tom, že Rozvod je ako také, my sme to už spomínali v súvislosti s RQS, ale to rozvod je, má naozaj veľký význam v dejinách a vlastne rozuzlenie tohoto, ktoré sa mi podarilo, vlastne aj vďaka tomu vlastne vnímam tie dejiny v úplne iný, inom pohľade, lebo sa to odkrýva v iných súvislostiach. Hej. A práve, dovolí si tvrdiť, že práve to rozvod je, aj s tými všetkými informáciami, vlastne majú zásadný vplyv na vysvetľovanie dejín Európy máme na mysli tej staršej ako stredovekej Európy, aj, aj Ázie. Tak poďme teda na to. Pod nadpis Kaukas, Kohutie, Vrchy, Rozvodia. Rozvodí viedla suchozemská magistrála naprieč celým európskym kontinentom. Jej jedna strana sa nachádzala v dnešnom Gibraltári, druhá na južnom Urale, ktorý oddeluje Európu od Ázie a pokračovala ďalej na východ. Rozvode malo v jazykoch rôznych národov Eurázie svoje špecifické pomenovanie. V našich končinách bolo prevažne známe ako Herkinsky les alebo Hercínsky les. Zriedkavejšie menom. Ripai, to je v krečtiny. Na pomedzi Európy a Ázie bolo známe ako kaukas. Informáciu o tomto fakte nám zanechal Jordán v godskych dejinách v 6. storočí, kde uvádza, citujem, Kaukaz svojim chrbtom prechádza veľkou časťou sveta. Indovia mu hovoria, hovoria lamus, a je to zaujímavé ako slovenské lomnica, hej, to je presne, u nás sa to používa a v súvislosti v Tatrách, veľa článkov som našiel, kde sa teda používa termín lomnica pre rozvode. A v inej časti propasy, také zložité názov, propanissimus. Parti ho nazývajú Kastra, ako slovenské kostra. Potom Nifates, Sirania a Arméni majú pre neho meno Taurus. Skyti ho nazývajú Kauchazus a Ripajské pohorie. Na jeho konci potom Taurus. Celú horskú líniu Kaukazu rozvodia Jordan presne opisuje, pričom v prevažnej miere sa jeho opis prekryva s rozvodím. Pod tým následuje krásna mapka, kde sú citácie Jordana a presne ako vlastne ide v citácie, presne v tejto línii smeruje teda taká červená, červená čiara, ktorá až na jeden maličký úsek sa tiahne presne rozvodím eurazijským rozvodím smerom na juh. Ja si to dovolím prečítať. Takže začíname na juhu vlastne v dnešnom Iráne pri tom povestnom hormúskom uh, preplave, kde teraz sa nám sustredujú vojská <coughs> americké lode, aj čínsko-ruské, aj domáce iránske lode. Tak, tam sa teda píše, povstáva totiž od Indického oceánu. Chrbtom sa ohýba do Sýrie a na jeho svahoch pramení mnoho riek, predovšetkým však Eufrat a Tigris. Čiže dostávame sa teda zhruba na územie dnešného východného Turecka a ďalej ideme na sever, kde sa k tomuto píše. Potom sa Kaukaz uberá na sever a rôznymi záhybmi prechádza s Skýtskou krajinou. Tu z neho pramenia rieky, ktoré sa vliekajú do Kaspického mora. Ďalej ide vlastne čara na sever a text nám hovorí. Pokračuje ďalej na sever až k Krypajskému pohoriu. Ide jedna sa pravdepodobne o severné úvaly a valdajskú vrchovinu. Tým tvorí hranicu pre Skýtské kmene. Má sa na mysli severná hranica. Ďalej máme text. Otia sa obracia k Čiernemu moru a súvislým pásom pahorkov smeruje až k Dunaju. Tuto rieku, má sa na mysli Dunaj, je rozdeľovaný a v skýty sa nazýva Taurus. A my naozaj máme vrchy Taurus v Nešnom Rakúsku <kým> Ale máme aj tzv. pohorie Turan-Silvánia, ktoré sme už spomínali. My to dneska poznáme ako Transylvánia, kde si vlastne sa vlastne prekračuje ten Dunaj. Či tam je otázka, či sa to myslelo práve Transylvánia, alebo sa to myslelo potom, alebo ten autor, teda Jordan, myslel, teda myslel Tauri, ktoré sa nachádzajú v Rakúsku. V tom prípade by to išlo severnými Karpatmi. Ja som nakresol tam na obrazok tú cestu cez Transylvániu. Každopádne vlastne z toho opisu pekne vyplýva, že toto všetko sa nazývalo Kaukas a keďže presne vykresľuje líniu rozvodia, to znamená, že Kaukas rovná sa rozvodie. Alebo Jordanov Kaukas v podstate znamenal v reálnom geografickom prostredí znamenal rozvodie. Poďme ďalej na text. Čiže to bola, to bola nejaká migračná krasa? Nie, nie, on opisoval len pohorie Kaukas. To vlastne v úvode knihy, myslím teda, že je to v úvode knihy, on opisuje nejaké geografické prostredie. Ne, neopisoval migračnú trasu. On opisoval, kde sa nachádza kaukaz. A ako sa v rozlišných, alebo v jazykoch rozlišných národov, ako sa menuje. Ale stále opisoval Kaukaz, To znamená, on zretelne opisoval rozvode. A ešte povedal zajímavú informáciu, že skytí, to znamená Rozumej Slovania, ho nazývali Kauchasus a Rypajské pohorie. Teraz možno tiež nejaká taká primitívnejšia otázka. Už sme to vysvetľovali, čo znamená rozvodie alebo e, nie? Myslím, mys, myslím, že rozvode mali, ale úprimne sa ti povie, poviem, poviem že už e, mi sa už to pletie, čo som kde povedal. Vieš nejakú krátku definíciu toho rozvodia. aby sme... Aby... Rozvodie je vlastne línia prevažne horských chrbtov, kde vlastne uh, uh, pramenia rieky, ktoré sa vlievajú. Keď berieme európske rozvodie, tak hlavné európske rozvodie, teda tie, čo tečú teda smerom na sever, sa vlievajú do Baltického mora a do Severného oceánu a tie, čo vlastne uh, tečú na juh alebo pramenia a tečú na juh, vlevajú sa do Černého mora, alebo závisí teda, pokiaľ je to v Strednej Európe, tak do Černého mora, a pokiaľ je to a, francúzsko Španielsko, tak do Stredozemného mora. A teraz, <coughs> inač povedané, kvapka, ktorá spadne na presne na rozvodie a pôjde smerom trošku na sever, ide do Baltického mora a keď trošku na juh, tak ide do Černého mora. Bavíme sa o situácii u nás v Strednej Európe, Karpatská kotlina. Hej. To je rozvodie, čiže voda ide buď na sever, alebo na juh, do iného úmoria, do iného mora. Hej. U nás, ja som vlastne urobil tú takú že turistickú trasu uhorská cesta, kde také krásne rozvodie sa nachádza napríklad na Štrbe. Štrba, Šoldov, Zajímavé miesto, krásne vidie teda, ako ide tam linia rozvodia a tam pramení vlastne aj vách, tam alebo pramenia tam rieky, ktoré sa vlievajú do popradu a každá z týchto riek tečie do iného mora. Mm -hmm. Počkaj, ako sa volá de, dedina jedina šu, Šuňava. Šuňave máš kostol, o ktorom sa hovorí, že keď spadne na jednu časť strechy, tak ide voda kvapka do Baltického mora a keď na druhú časť strechy do istého kostola, tak ide teda do čierneho mora. Ne? To je rozvodie. Mm -hmm. No, okay. poďme ďalej. A v podobnom duchu píše aj Teofanes uh, homologetes, 8 ročí, ktorý uvádza, že doslova, to ja dobre počúvaj, Don pramení v Iberskej bráne v Kaukazských horách. To je neuveriteľná informácia. Don pramení v stredorúskej vrchovine, ktorá s Valdajskou vrchovinou tvoria jeden horský systém. Valdajská vrchovina leží na rozvodí, takže je možné ju charakterizovať ako rozvodie. Teda kaukazské vrchy, ale aj ako Iberskú, Čiže keď dáme S na začiatok ako Sibírskú, to znamená Severskú bránu. V tejto krátkej vete máme vysvetlenie, čo znamená slovo Ibersky. A my poznáme viacer, viacer území Iber. Iberia a, kedysi bola a, na území a, Kaukazu, ktorý sa nachádza medzi Čiernym morom a, a Kaspickým morom. Tam bola Iberia. A potom máme ešte Iberský polostrov a to vieme, kde je aký je polostrov však. To je dnešné Španielsko. A tuto nám pohodáva ešte, že Iberská brána na severe. Čiže je zjavné, že to slovo Iberské by sme opäť mali čítať s počiatočným S, tak ako sa nám v našej historiografii strácajú písmená počiatočné, Tak to je jeden z týchto ďalších príkladov. A máme sibersku, to znamená Sibírsku bránu. A my máme aj a, národy, ktoré sa volajú že Sabíry a ktoré naozaj prišli od Severu. My ešte k ním prí, prídeme hej? a je tam prepojenie na avarov a ďalšie veľmi a na Húnov. To, to sú neuveriteľné veci. Hej? A úplne odignorované histório a vysvetľované tak nezmyselne, že no, hlava z toho boli. Čiže tu máme krásne uh, dané, že Iberská brána alebo Severská brána, to znamená brána ako keby do iného sveta alebo brána do iného rozvodia, čiže tá brána naozaj je ako keby vzletné pomenovanie rozvodia. Hej? A ešte sú tieto hory na severe nazývané Kaukánske hory, čo znamená ďalšie potvrdenie toho, že tie Kaukánske hory sú rozvodia. Hej? Tá brána to rozvodie vlastne Kaukánske hory. Potvrdzuje to teda ďalší autor. Poďme ďalej na text. Ako uvádza Jordán, východní Slovania, to znamená skýti, rozvode označovali menom Kaukas. Slovo Kaukas sa v jazyku západných skýtov v tvare Kakas, alebo Kakaš, len U, keď zoberieme preč, Kaukas, alebo Kakaš, používalo pre označenie kohúta vo význame vrch horských hrebeň. Kakaš sa dodnes vo východoslovenských nárečiach používa v rovnakom význame kohút, pričom kohút je stále vyskytujúce sa označenie vrchu kopca v strednej Európe. Najvyšší vrch matry sa volá kakáš. Len pre zajímavosť, ale v Čechách som našiel viaceré vrchy s týmto názvom kohút. Táto významová logika a slova bola s kytmi importovaná do Perzie. Perské churos značí v preklade kohút, alebo vo východoslovenských nárečiach churos znači hora, hura šarísky. Hej? Čiže tam vidíme to krásne jazykové prepojenie čiste. A maďarsky hovoriaci e, Slováci by mohli namietať, že e, však to je pomaďarský kohút. No áno, je, však z východnoslovenských nárečí sa dostalo do maďarčiny. A nie len to slovo, ale strašne veľa slov. A čo je zaražajúce, eh, slovenské teda slovníky vysvetľujú veľa východňarských slov, ako hovorí, že to sú pôvodom maďarské. Hej? A to je zás, máme od akademikov eh, ránu pod pre naše dejiny. Hej? A takým typickým uh, slovom je uh, uh, falat to som riešil keď trošku odbočíme a, lebo som sa stretol s tým, že a, falat, niekto s tým prišiel hej, ako nejaké prezvisko maďarské hej, bolo, že falat hej, no a ja hovorím, že to je, že to, že to je tu naše ale že nie, že to je maďarské no tak som si zrobil analýzu a zistil si, som, že slovo falat nie je len východňarské slovo, ale že sa nachádza aj v slovniku také hrubé slovníky vyšli a, slovenského jazyka a tak tam som si to nalistoval a zistil som v tom slovníku, že to falat je vlastne slovo maďarské. Tak som si našiel maďarský slovník a listoval som maďarskom slovníku, slovo falad neexistuje. No, keďže pôsobím v Trebišove, sú tu sem tam nejakí maďari, tak som oslovil moju známu, maďarku a my sme ja zistím, jak to vlastne je s týmto slovom falat. Na no, po týždni mi priniesla veľmi zaujímavú odpoveď. Slovo falat v maďarčine sa nepoužíva ale používajú ich Maďari na Slovensku. A už vieme, ktorá bije. Hej. Napriek tomu sa v tom slovníku, v slovenskom slovníku dočítame, že východňarské slovo falat, ktoré je aj súčasťou slovnej zásoby písovnej slovenčiny, je v podstate maďarské slovo, ktoré sa maďarčine nevyskytuje. Chápeš tú pointu? Ja tomu falatu rozumiem, áno, len problém je, či, či máme tú silu, presvedčiť aj našich historikov. Aj? Respektíve a, ale, len našich historikov. A to, to už nesú historici, to už sú aj jazykové veci. Ale, ale to je, to je taký, taký krásny príklad, taká krásna vzorka, ktorý je Háldy. Aj? A proste my, my si sami ničíme toto naše dejiny, naše dejiny alebo, neviem ako, alebo sú tam. Ja už neviem, či sa myslia košpirovať, či to sú nasadení všetko tí ľudia, alebo nerozmýšľajú. Ja nerozumiem, nechápem. Nesom schopný to obsiahnuť už niekedy. Dobre, poďme ďalej na text. Samotné meno skýtov, základ uh, skýt, podľa všetkého tiež pramení v priestore rozvodia. Reťazec vrchov rozvodia uh, vznikom vrásnením, pohybom tektonických plátní. vrcholný reťazec sa nazýva hrebeň alebo kohút, kakaš, ako sme už hovorili. Nasledujú paralelne, pozložne nižšie linie hrebeňov, ale aj hrebenie kolmé, postupne sa zvážujúce. Medzi hrebeniami sú údolia brázdy, v ktorých sa zhromažduje životodárna dekutina voda, postupne stekajúca údoliami brázdami do nižších častí krajiny. Tento jav v odzovkách pekne zachytáva symbol trojvršia. Hrebenmi viedli cesty, v horských brázdach žili ľudia, brázda v oblasti severov karpatského rozvodia, Kisuse sa nazývala Skida. Na severnej strane Poľsko Polsko obdobne Ščadá. Celé územie severo rozvodia sa preto nazýva Beskydy, teda veš skidy alebo vieš To znamená vieš čady, alebo Vsi veš skidy. Ves je vlastne dedina, ako spíská Nová Ves alebo ja neviem Dulová Ves a tak ďalej, Čiže Tých alebo vieš čady, znamená, teda, znamená dediny s Čiže my máme vlastne v Beskidoch zakonzervované vlastne samotné, samotné pomenovanie skity. A my keď sa pozrieme na starú mapu z 18. storočia, z 1751, tuším, ktorá bola vydaná anonimným autorom v Bratislave, požo je tam označená, tak vlastne celé Severné Slovensko je v nejakom 5. až 7. storočí označené ako Skytia. Presne oblasť týchto, týchto beskyt. To je taká perlička. Poďme ďalej. V určitých uh, prírodne špecifických oblastiach rozvodia v daných dobách vznikali prírodné jazerné plochy, nezriedka s obsahom sládej vody. Tieto oblasti boli našimi predkami nazývané lomnica, to už sme spomínali, vododiel, dnes rozvodie, alebo len dielič, delnica, delica či zelica šarisky. V poľskom jazyku dodnes používaný výraz ⁇ jal vod ⁇ skrátene ⁇ alebo ⁇ jaw ⁇ a fonetické ⁇ d ⁇ k tomu ešte príjme veľakrát, bolo v latinke zapísané písmenom ⁇ g ⁇ dnes prevažne ⁇ j ⁇ a latinská abeceda je známa tým, že tam je veľmi slabá fonetická zachytiteľnosť. Týmito pár znakmi, čo vlastne latinská abeceda má. Preto my sme u nás v, našom, v našej abecede poznáme vlastne latinské znaky s písmenami, s držňami a s mekčeňmi. Aby sa tá fonetika naša slovanská zachytila. Čiže ak si e, inváze teda voľný slovanom Ariov do severe Indie tento prvok priniesli vo svojej jazykovej výbave, takže v súčasnom sanskrite slovo ďala, ktoré je identické s polským ďau, a reprezentuje pojem voda v prenesenom význame, by sme to mohli zapísať ako gala, než to latínkou, to znamená miesto na rozvodi, kde je zhromaždená voda alebo kde pramení, alebo vzniká voda. Tento význam charakterizuje bezotokové pánvy naplnené vodou, ktoré nie sú súčasťou vodnej sústavy otekajúcej do oceánov. Tvar džala, Jala džala, sa dodnes zachoval v názve Krymského pohoria, kde hlavný hrebeň tvoriaci lokálne rozvode sa nazýva Jajla. V starých zdrojov je Krymské pohorie označované ako Taurus. A keď si spomenie poslucháč, aj ty, Rastislav, keď si spomenieš, ako nazývali vlastne skýti e, Kaukaz, tak to bolo Taurus. Ne? V západu a stredoazijských pastierských sa odvodené slovo jajlak používa pre označenie letných horských pastvík pre dobytok. Nápoj voda skytov, pastierov bolo mlieko. Určite nie je náhodou, že gala v latinčine znamená mlieko. Je zaujímavé, že tzv. turkické národy Jedna z najväčších azijských jazykových a etnických skupín dneška trpia vysokou intoleranciou na mlieko. Pre porovnanie, Turci 69%, Uzbeci 92%, Azerbajďanci 96%, Kazaši 75%. Hej. Nemôžu piť mlieko, ale sú stepné národy. To tiež o niečo vypovedá, že s tou históriou čo si nie je v poriadku. A my vieme teda, že tí Slovania naši neboli polnohospodári pôvodne, ale boli pastieri, Takto sú opisovaní aj Herodotom. Rímanmi a Grékmi boli takéto špecifické jazerné územia na linii rozvodia zaznamenané ako Galia, alebo Džalia by sa mali povedať, alebo Galícia. Po analýze invázných osilňovacích vln, ktoré prebiehali v rámci Evrazie, sa ako etymologický zdroj názvu Galá Galícia javí historická halíč, v mnohých jazykoch nazývaná ako Galič alebo Galícia. Pôvodne označené halíč sa dochvalo už v pôvodných jazykoch obyvateľov rozvodia dnešné slovanské, moravské, české a ukrajinské nárečia. Na historické halíči Galície je pravdepodobne v povode rieky Tires, Dester, nes, nes, uprostred državy Budínov. Ležalo mesto Gelonos. V najústejších lesoch ležalo veľké a hojné jazero, obklopené Rákosím. Herodot pravdepodobne opisuje jazernú plochu v oblasti dnešných pripiackých močiarov. Čiže je to Gelonos alebo Gelonos. To znamená gel ako gel vod. To znamená, kde vlastne sa nosí voda z územia Strednej Európy, Uhorsko-Halič a Pohoria Stredoviropského rozvodia boli realizované invázne osidľovace vlny nositeľov r 1 AZ 645 smerom do Ázie na Blízky východ, ako aj do Juhozápadnej Európe. My sme o tomto rozprávali v skorších dobách, keď sme hovorili o tých inváznych vlnách vlastne smerom do Stredomoria, tak vlastne tuto máme z iného uhla potvrdené toto isté. Naši predkovia a ich príbuzní, ktorí opustili vnútrokarpacký priestor, pri svojich osilňovacích vlnách zjavne uprednostňovali rovnaké prírodné podmienky, aké planovali v oblasti Veľkej Moravy, tzv. Veľkej Moravy. Držali sa rozvodia, kde vyhľadávali bezotokové panvy so slaným jazerom, ktoré nazývali vododialné, či ďal vod, alebo ďal. To znamená, dnes to napísané, gal. Príčinu tejto stratégie dnes nepoznáme, určite však vieme, že rozvodí viedla suchozemská magistrála. V súvislosti s tým sa môžeme domnievať, že rozvedne bolo strategické miesto, odkia sa dalo rýchlo presunúť ktorýmkoľvek smerom. Samostatné bezotokové oblasti zároveň dali, do, uh, zároveň dali dobre brániť a sa dali dobre brániť a rovnako aj rýchlo ktorýmkoľvek smerom opustiť. Na väčšine bezotokových miest v galí sa vyskytovali slané jazera. Veľká časť týchto bezotokových jazier v určitom období roka vyschla, takže sol sa dala zbierať priamo z povrchu. Sol bola dôležitá komodita, ktorá bola predmetom mocenských záujmov. Naši predkovia boli nomádi a dopytok k prežiťu potrebuje pasienky a sol. Sol zvieratá nachádzali práve na vysnutých uh, pobrežiach slaných bezotokových jazier. Sol sa používala ako čistiaci prostredok pre domácnosť aj telo. Zmiešaná s olejom sa používala ako predchodca mydla. Sol zmekčuje vodu a zároveň odstraňuje mastnotu. Čistá soľ sa používala ako čistiaci prostriedok na zuby, na konzervovanie rýb a mesa, na výrobu kože a ako bieridlo na odevy. V Egypte bola soľ primiešavaná do prvých antiseptík používaných na rany a drobné rezné rany. Používala sa aj ako starodávny domáci insekcitít a pridávala sa do rysinového oleja na výrobu bezdymového paliva pre svietiace lámpy. Soľ bola od dávnych čas strategická surovina a jej prítomnosť priťahovala človeka. Miesta, kde sa nachádzala soľ, boli posvetné a verilo sa, že na týchto miestach Boh vypočuje modlitbu. Slavné jazera vo vnútro zemi ako zdroj soli v jazyku človeka vpečatili svoje meno aj tam žijúcim obyvateľom. Spojito s galou halou, so solou sa premietlo do starovekej grečtiny v podobe slova háls alebo áls. Typickým príkladom prítomnosti horského jazera v tesnej blízkosti rozvodia je obec Hal štát, horné Rakúsko. Pomenovanie Hál alebo Hál spojenie hal štát pochádza už od najstarších čias, kedy sa tu ťažila kamenná sol. Vedci odhadujú, že v hal sa ťažila sol už pred tisíc rokmi a vieme, že tam bola kultúra popolnicových polí, ktorá vlastne sa tam dostala práve z karpatského priestoru. Rozvodie ako pred, životný priestor našich predkov je zaznamenané aj v slovanských jazykoch. Rozvodím sa ťahla hlavná dopravná obchodná tepna, z ktorých stekali pramene vôd, jednotlivé povodia riek, premenia si ich na rozvodí, osídľovali slovanské rody a kmene. Rozvodie tvorilo hranu, okraj reliefu krajiny, z ktorého stekali vody buď do Baltického, Čierneho alebo Stredozemného mora. Hrana omlčka kraj, v zmysle okraj, sa stala výrazom pre životný priestor, územie, kraj. Čiže my dneska máme v jazyku kraj, krajina. Vlastne to je práve, súvisí pravdepodobne s týmto uh, rozvodím, s týmto krajom, alebo krajina. Hej? A v ruštine sa udovácnil výraz strana. Hej? V zmysle strana rozvodia. A u nich sa povie krajina strana. Hej? Čiže vidíme, že tá etymológia sa nejako logicky odvíjala od nejakých reálnych geografických pomerov. V grečtine je to chóra, odvedené od slovenského hora. V slovenčine dežela, ako poľské džalvod, rozvodie. Rozvodie je okraj, povodie. Povodie tvorilo prirodzený životný priestor lokálnych kultúr. Oblasti rozvodia sa nazývala aj okrajina. V latinčine od slovenského tur, vyššie pásmo, hôr, štity, rozvodia. Pochádza slovo terra, teda zem, krajina. No a samotné Okrajina je, dneska známe, že Ukrajina. Hej. To bolo tiež tak, tak. na rozvodi. Presne. Sme ukončili, to ukončili by sme vlastne túto kapitolu a na budúce budeme teda, ok, a, povieme si veľmi zaujímavé informácie, teda, že všetky gálie ležali na rozvodi, ale všetky. Hej. A toto už je by som povedal memento pre všetkých historíkov, že čo si nie je v poriadku. No, tak som zvedavý, ako to vysvetlíš o dva týždne. Takže, Oskar, ďakujem veľmi pekne za dnešnú reláciu. Ďakujem aj ja. Vážení poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a samozrejme, teším sa na stretnutie o dva týždne. Zatiaľ vám samozrejme prajem krásnu a ničím nerušenú dobrú noc a ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja, do počutia.